Monumento à Bíblia O monumento ecumênico homenageia a liberdade de cultos e credos no Brasil. A escultura tem o formato de uma pessoa erguendo a Bíblia Sagrada ao céu, onde se lê uma passagem bíblica do livro de João 3,17. Está localizado no centro da imagem da Rosa dos Ventos. Erguido em granito escuro, foi instalado na praça após três meses de sua inauguração.